Parlem de lletres. I continuem ara amb la primera secció de llibres de la temporada, avui amb Jordi Fernando, molt bon dia. Molt bon dia. I bon retorn de les vacances, que vosaltres no feu vacances, més o menys. però bueno, Bé, hem els... el que hem pogut. Heu hem fet, fet el, el que he pogut. pogut, perquè els editors, el... com que ja teniu una mica, no sé si la setmana del llibre en català, més també teniu per endavant, ja haguera haver Nadal, no?, preparant. Sí, el que passa és que ara al setembre, abans era un més tranquil, i ara hi ha moltíssimes activitats, començant, per exemple, per la setmana catalana del llibre, sense anar més lluny, no?, hmm. o del llibre en català que en sí. és exactament és així. Sí. I abans estava programada en una altra època de l'any i ara la posen al setembre. O per sigui, tant abans ja... podíeu descansar una miqueta més. Exacte. I després també hi ha la, la, la programació mateixa de les editorials. Vol dir que juliol i agost estàs preparant molt de material que ha de sortir publicat a octubre, novembre, etc no? Per tant, t'obliga a... que l'estiu no sigui tant de descans com voldries, no? De vegades. Però això també vol dir que ens prepareu sorpreses de l'editorial Meteora perquè els propers mesos. De moment preparem coses, si seran sorpreses o no. <ríe> de moment hi ha ja... ja Preparació, no? Sí, sí, Estem ben preparats. Senyora, espero, esperem, que sí, esperem que sí. Molt bé. Uh, nosaltres anem ens quedem aquí a casa perquè abans de doncs, sentir la teva proposta del dia, aquesta primera proposta de la temporada, uh, anem a fer-nos ressò, doncs, com sempre, del Club de Lectura de la Biblioteca Can Baratau, que aquest setembre doncs, també té la seva sessió, uh, concretament en plena Festa Major el sí. 17 de setembre, a les 7 de la tarda a la Biblioteca Can Baratau, i a més amb la visita de l'autora que és Núria Esponallà que estarà a la biblioteca Exacte, això ens han dit, que vindrà ella mateixa a parlar de, de a parlar ella i que la gent del grup de lectura en fàcil fàcils seus comentaris sí. sobre el, el seu últim llibre que es diu Rere els murs que és el premi Néstor Luján de novel·la històrica de l'any passat, vull dir que poca broma eh? que, uh -huh. dir que és un llibre molt considerat uh, la Núria Esponallà allà és una dona molt activa en aquest aspecte, li agrada molt doncs, moure's per, per comentar els seus llibres, per, per xerrar a les biblioteques, per fer conferències, pel que sigui... Sense anar més lluny, aquest llibre, com que parla d'un del, del, dels monestirs més importants de Catalunya, com és el de Sant Pere de Rodes, que, que vaja, la gent que conegui l'Empordà segur que li sona dalt d'una muntanya, allà, sí. eh, si mires des de Port de la Selva el veus allà dalt, i de l'altre cantó de Vilajuega també. És un monestir preciós, benedictí, de, de, em sembla que és de, de, del segle XI o 12, ara no ho recordo exactament, però molt antic, i que últimament li han fet una remodelació, una rehabilitació interessantíssima des del punt de vista arquitectònic i que eh, també doncs ara tens el goig de poder-lo contemplar gairebé com en la, seu, en la seva millor època. No? Tot això jo crec que la Núria ho ha aprofitat i, sí. ha, i ha, ha col·locat la seva novel·la allà, una novel·la que és d'intriga monà, monàstica, podríem dir, però perquè molt els monestirs realment donen molt de suc per molt de suc. moltes intrigues, tots aquells passadissos, històries, símbols, misticisme... No? Exacte. Bé, el gran inventor d això va ser l'Humberto Eco. No? Sí, Vull dir, sí, sí, I a partir sí. d'aquí s'hi doncs, ha apuntat moltíssima gent eh, i, i crec que realment l'entorn d'un monestir, amb tot el misteri que implica doncs, eh, les seves circumstàncies internes, els personatges que per allà polulen i, sobretot, com que són seus de la intel·ligència i la cultura durant centenars d'anys a l'edat mitjana, doncs tot això els hi dona una oreula, els dona una pàtina de, així com de, de misteri de, i d'en fi, d'allò com pot passar qualsevol cosa, no? I aquest és el cas, no? Que, el cas, sí, una sí, investigació sí. que hi ha al darrere o tot, doncs, això, un, uns actes una mica misteriosos que, que veurem d'anar descobrint. És una sèrie de pugnes començant ja pel, pel, pel mateix abat del monestir que s'ha de barallar per conservar les seves possessions amb els comtes de l'època, el comte del Comte d'Empúries, en fi, els personatges històrics de l'època. Mm. Després també hi ha un altre branca argumental, eh, es refereix al, al mestre de Cabastany que era un marbrista, que és el Cabastany va fer, que no sé si històricament això ho explicarà millor la Núria Gaió, a la, la gran portalada de marbre que té el monestir, no? que és una, una obra des del punt de vista escultòric extraordinària. No? Aleshores, ella recrea aquest personatge que, repeteixo, no sé si és real o una mica, eh, diguem-ne, inventat per ella, que és el, el, el constructor, l'escultor que va fer aquesta gran portalada de marbre, no? Això seria una altra línia argumental. Després hi ha un, un xicot jove, que és orfa que es diu Blai, que, en fica que, que, que té un enamorament, etc O sigui, hi ha tres o quatre línies, diguem argumentals que es van creuant i que fan, evidentment, doncs, una, una, un, un argument a base d'un misteri que es va estirant, que representa que allà dintre es guarda un secret que pot fer perillar, doncs, a la l'autoritat de l'Església, en fi, una sèrie de coses que, que això els lectors han d'esbrinar pel seu compte i aquí no direm, evidentment. No? Ah, a més que, com sempre diem, doncs aquestes lectures estan molt bé per eh, allò un mastegar-ho bé i després compartim els altres les, les impressions que... i a més en aquest cas, luxe també, com dèiem perquè es pot compartir amb la mateixa autora, no? Exacte, vull dir, això, això és tot un luxe, eh? perquè el, els que més o menys freqüentem eh, clubs de lectura eh, sabem que de vegades és molt difícil difícil poder coincidir agendes... i que la persona que és l'autor del llibre... no es pugui venir allà a parlar... i de vegades, per exemple, en el grup... en el grup de lectura de Meteora ho hem aconseguit... almenys un cop o dos a l'any... Ens, ens tirem el luxe que, que vingui l'autor... i, és, i és, un, és una satisfacció molt gran... perquè coneixes moltíssimes coses... del procés de, de, de, de creació del llibre... que no la sabria si no te les explica... la persona que l'ha fet. No? Jo crec que, en aquest cas, tenir l'oportunitat... d'escoltar la Núria Esponallà... És, és un gran avantatge i a cert punt, això que deies tu, és un luxe, no? Perquè ella, com deia abans, és una persona molt activa i sé, per exemple, que monta rutes per visitar aquest monestir i explicar la seva pròpia novel·la, no? Ho ha fet alguna vegada. No sistemàticament, perquè suposo que la dona deu tenir altra feina, però en més d'una ocasió ho ha fet... I més que ho ella, perquè sabem no? que Barcelona hi ha muntada tota la ruta aquella de la catedral del mar, o sigui, de la novel·la, sí, sí, està sí, muntada sí, sí, tota sí, la ruta, sí, sí, no? Però que ho sí. la mateixa autora, això sí, ja jo he té. Vist, jo he vist un, un, un, un vídeo per, per internet en que ella es veu amb un grup suposo dels seus amics que va inaugurar diguem, aquesta ruta, la ruta del, del monestir de Sant Pere de Rodes a, a partir darrere els murs no? de la novel·la d'ella no? i suposo que després la gent s'ha espavilat per continuar Home, no crec que estigui la... cada, cada setmana allà, no? <ríe> Exacte, si la no, la podria... Ruta... no podria escriure més, no? Sí. Però vull dir ella va ser la, la instigadora de crear la seva pròpia ruta de, de, de, que demostra com s'estima la literatura com s'estima doncs, els seus arguments i també com s'estima el públic l'actor, no? perquè mm -hmm. això és un acostament molt interessant a la gent que el llegeix. No? Bé, doncs recordem, serà el proper 17 de setembre, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Can Baratau. Sí, sí. Es comentarà aquest llibre, Arrere els murs, de Núria Esponellà amb l'autora, i deixem al eh, club de lectura, deixem la Biblioteca Can Baratau, i anem a la primera proposta d'aquesta temporada, com dèiem, després de les vacances, però que tampoc ens allunyem massa de les vacances, no? No, no, no, no. a més a més, a més vaig estar pensant aviam en quin llibre es podia cloure l'estiu, perquè de fet, encara encara d'alguna manera, fins a al el 21 de setembre hi som. Sí. No? Per tant, eh, com que l'estiu tothom viatja molt mm. i el que no viatja se'n mor de ganes, doncs que el tema dels viatges em anava rondant pel cap. No? I aleshores que si aquest, que si l'altre, que si amunt, que si vall I al final vaig dir, escolta'm, si vols parlar de viatges has de parlar del viatger per excel·lència. I qui és el viatger per excel·lència? El Marco Polo. El que doncs, ho ha vist tot. El que, el que ho, va veure, ho va veure tot abans que tothom. No? Sí. Vull dir, I aleshores, ens doncs, eh, ajuntant aquesta idea...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 amb la circumstància afortunada que la literatura catal que, que la catalana, l'edició catalana, millor dit, eh, ha, ha recuperat l'obra de, de Marco Polo, eh, traduïda amb una gran traducció del, del Manuel Forcano recentment, i però ha publicat aquest, aquest aquest llibre dels viatges de Marco Polo, doncs dic, una cosa i l'altra, doncs serà fantàstic per poder fer el comentari a eh, Parlem de Lletres. El llibre no es diu Els viatges de Marco Polo, com, com la gent es pensa. Però la gent ho diu així, eh? O sigui, la gent s'entén així, no? Sí. Però el llibre es diu La descripció del món, i amb un subtítol Una que diu... ambiciós per Molt això, eh? ambiciós, però ara ho explicarem, això. Vull no, no, no creguis tu que anaven tan desencaminats. Es diu La descripció del món i un subtítol que, li, que diu Llibre de les Meravelles. Uh -huh. Això del Llibre de les Meravelles en trobarem molts a aquesta època la medieval. Per exemple, el Ramon Llull en té un, que també sí, es diu així. Era un títol bastant bastant normal. El que passa que era un títol, com ara en diríem una sèrie. No? O sigui Era allò, sobre cada vegada que es parlava de coses inconegudes, de països eh, doncs no, que no eren propers, de, allò, de coses exòtics, exòtiques, ni més ni menys, doncs deien Llibre de Meravelles. Uh -huh. dir, ara us explicarem una cosa... Que, fi, que, no us que no esteu acostumats més, no esteu i que són no? cultures molt llunyanes. Exacte, i per això el subtítol, perquè el llibre de meravelles ja indicava la gent que allà t'explicaven unes coses que eren mai vistes. No? I per tant és, a dir, era... és com si fos un gènere, no? És com si ens posessin novel·la negra, ja sabem una mica el que anem ni més ni menys, a trobar-hi. No? És una manera de dir llibre de viatges, llibre d'aventures... Tenia aquest sentit, no? uh -huh. llibres sobre coses que tu ignores perquè són coses extraordinàries. No? I a partir d'aquí, qualsevol llibre de meravelles, el lector ja sabia... Bé, bueno, el lector, el que podia accedir al manuscrit, perquè sí. estem parlant d'una època, l'any... O sigui, al segle XIII, en què la impremta encara no n'hi havia, uh -huh. i, per tant, el que podia accedir al manuscrit era un afortunat perquè podia llegir i contemplar aquelles... Bé, bueno, imaginar-se aquelles meravelles que li explicaven. No? Una mica és això. Bé, doncs centrem-nos amb aquesta descripció del món que fa Marco Polo. A on ens fa viatjar concretament? Ui, on va viatjar ell. Vull dir, pels mateixos llocs exactament, no? Vull dir, el llibre es, es divideix en, en... De fet, són dos llibres. Un que és el llibre que descriu la, el viatge primer del seu pare i el seu oncle. Uh -huh. I el segon, el més, el més gros, és el que eh, descriu el viatge de tots tres. O sigui, del pare, de l'oncle i d'ell hi ha ja, com a com a noi jove que, que s'incorporen en aquest viatge. Hem de tenir en compte que el, el, la primera part del llibre, el Marco Polo no hi surt, perquè ni tan sols els que feien el viatge, que era el Nicolò Polo i el Mateo Polo, que eren dos germans, sí. el Nicolò era el pare del Marco, no? doncs aquests, aquests dos senyors que anaven recorrent el món ni tan sols sabien de l'existència del Marco, perquè resulta que el Nicolò va marxar de Venècia i va deixar un recadet allà a Badècia, però no ho ah, sabia. no sabia que era para. Exacte, no ho sabia. Ah, que bo. I aleshores ell anava per Àsia i per el Turkestan i per tots aquests llocs, i resulta que el Marco... Sense saber que tenia descendència. Exacte, el Marco anava, anava criant pèl, no? <ríe> sí, clar. I, sí. I quan van tornar el Nicolò i el Mateo, es van trobar amb la gran sorpresa que tenien un fill... Bé, bueno, que el Nicolò tenia un fill de 15 anys, el Marco. Ja 15 anys, eh? 15 anys, exacte. Van aciar de 15 anys, sí. eh? poca broma, no? Amb la qual cosa, clar, el llibre també té aquesta gràcia que tota la primera part en diem els viatges de Marco Polo, però a tota la primera paraula el Marco Polo no, no se'n sabia ni l'existència. Sí, no no? que és el seu pare i el seu tiet, no? Exacte, exacte. Són, que fan, són comerciants, evidentment. Els seus venecians doncs, tenien aquest, aquest esperit també molt català, molt mediterrani, mm. d'anar a través del mar a buscar mercats i tot això. No? I ells es van establir, aquests, aquests dos germans, els germans polos es van establir a Constantinople durant una època i allà fent els seus negocis i van veure que el mercat, allò que ara diríem tendències, no, van veure que el mercat estava cap a l'Orient. I com que allò de Constantinoble ja estava una mica trilladet, que ja tothom s'ho sabia, doncs ells van agafar i van dir, anem a obrir mercat. Allò doncs, ho pensem dues vegades Exacte. i anem a buscar-los la... Buscar la vida, no? Primer van crear una base a la península de Crimea, o sigui el que ara seria el sud d'Ucraïna, el que dona el Mar Negre, i a partir d'allà van entrar cap a l'Àsia, cap dins, cap dins, cap dins, pel país dels Tartars, que en deien aleshores, sí. i bueno, fins a arribar a l'actual Xina. I allà hi manava un senyor molt important, l'emperador, per l'època, el més important del món, sens dubte, que es deia Kublai Khan, que era el net del Gengis Khan. No? Ah, això t'anava alguna, alguna es... cosa tenia a veure, no? Sí, era el net del, del ah, famós, del famosíssim Gengis Khan, no? I aquest senyor, el Kublai Khan, era, en aquella època, al segle XIII, eh, analitzant-ho després amb la, amb, la, amb la perspectiva i la comparativa del que hi havia en aquell moment del món, era, era, com et diria jo, era l'Obama, no sé, era la persona més important de l'època eh, des d'un punt de vista mundial. No? Mm -hmm. Influent, no? Influent, no? Que, que fluent, que... Eh, el que passa que, clar, les distàncies eren pràcticament insalvables, la comunicació era inexistent, i aquí, aquí rau la gràcia d'aquest llibre. Perquè, clar, tot això, que era tan important i que era la, el personatge o l'emperador més poderós del món, tot això Europa no se sabia. Clar. Aquí ens creiem que érem el malic del món i que... Bé, i no sabíem de la missa la meitat de tot això, no? I aleshores, gràcies a aquests senyors que van obrir mercats cap allà i... A més a més, va ser una, un viatge que no va ser eh, com els viatges, per exemple, dels conqueridors o exploradors espanyols que anaven a buscar aviam què trobàvem. No, no, no. Va ser un viatge pensat, anirem aquí, vendrem això, i com que portem això i ho, interc ho intercanviarem per tals mercaderies, i continuarem 300 quilòmetres més cap endins, i farem aquest negoci, i farem aquest altre... O, o sigui, ben, ben premeditat tot plegat, molt eh? Molt pautat tot, molt, molt, molt comerciant, no? molt, diguem molt professional en aquest aspecte. No? I ells van anar avançant pel que després, al cap dels anys, s'ha conegut per la ruta de la seda. Uh -huh. no? És tots els països aquests de l'Àsia central, que tots acaben amb TAN o amb CAN, sí. no? i que són molt difícils actualment de memoritzar. Ha... Imagina't que fins i tot ara ens resulten tan exòtics, tan diferents uh -huh. a nosaltres, que som molt atractius, no? Imagina't que tenim doncs, això, internet, televisió, tenim de tot, que podem veure diàriament uh -huh. totes aquestes històries, en el seu moment, doncs, que algú t'acostés a aquelles realitats tan diferents... Mm, clar. Eh, és, és com ho pagaries no? és que devia ser espectacular perquè per exemple una de les grans raons eh, perquè el Kublai Khan el, el poderós Kublai Khan eh, eh, li fes molta gràcia aquells dos personatges és que no havia vist mai un llatí que deien ells per ells un llatí era un europeu mediterrani mm -hmm. no, no l'havia vist mai a la vida o sí, com qui veu per la primera vegada doncs un negre, o un sí. xinès, o, o un índia americà. O si sigui, ell no havia vist mai un llatí. I aleshores, quan li van dir que per allà, pel seu imperi, corrien dos llatins, va dir «Porteu-los». Jo els vull conèixer, no? Exacte, perquè els vull veure, no? I aleshores li van portar allà els dos germanets Polo, i després el seu, el seu nabonet Marco, mm. i el encantat de la vida de veure dues persones amb aquell aspecte, perquè, clar, li feien molta gràcia perquè no els havia vist mai, no? Sí, sí. I bueno, això és un detall que, que malgrat estem parlant d'una època en què dintre de l'imperi mongol, perquè no es pot parlar pròpiament d'imperi xinès, sinó d'imperi mongol, doncs hi havia un poder i una, i una riquesa extraordinària, la ignorància entre els mons, entre els continents, era absoluta. Europa per exemple a part de l'Europa mediterrània i una mica germània i una mica cap als països eh, escandinaus però no gaire tota la resta del món era inconeguda. Estem parlant d'una època al segle X 13 que a Amèrica no sabem el que és que l'Àfrica la coneixem la mediterrània pràcticament de, de, del diguem-ne de, de, del Senegal cap a baix difícilment hi havia passat ningú i si hi havia passat alú no havia tornat. Clar. No? Tota la part d'Àsia es coneixia la part aràbiga d'Àsia. Més cap allà, gens ni mica. L'Índia, evidentment la Xina... Uh, la, la, la fabulosa Sipango, que és el Japó actual, diguem-ne, era una paraula mítica que tothom deia, oh, Sipango, jo vull anar a Sipango, però ningú sabia on era, no? Dir, sortia als mapes, però ningú sabia realment on era, no? Sí. I, per exemple, el que és l'actual, el que seria l'actual Sibèria, uh -huh. uh, em sembla que aquí el llibre està, està aquí uh, en el mapa, diu, província de l'obscuritat, vull dir, Ostres, aquest sol ja nom, tot, eh? ja t'està dient que no en tenien ni la més remota idea de què, de què es podien trobar aquí, no? Vull dir, tot això coneixíem doncs, la quarta part de la Terra, els uh -huh. europeus, tirant molt llarg. No? Ara ens estàs descrivint doncs, quina és la sensació que rebien en aquell moment els qui podien acostar-se a aquestes lectures o aquesta crònica, però què pot aportar ara mateix a doncs, aquell llibre, a aquell llibre de Marco Polo? És que aquest llibre el que aporta precisament és el descobriment d'un món que, que, evidentment, ara no existeix, perquè estem parlant de fa 700 anys i qualsevol país, encara que sigui europeu, fa 700 anys era tan diferent sí, sí. que és un viatge absolutament nou, d'alguna manera, si el féssim, descobreix tot un continent i tot un país nou, però, a més a més, amb, amb la sorpresa que va representar pels europeus descobrir lo I aleshores, a partir d'aquí, el que veiem és com érem els europeus al segle 13. Perquè davant d'aquestes sorpreses ens n'adonem de com n'érem d'ignorants, també. No? Perquè, Home. clar, s'estan sorprenent d'unes coses que tu dius, i això, quina sorpresa és? Això de, del xoc entre civilitzacions, ni més, no? Ni una més una mica, ni de... Més de I, i aquesta és la gran gràcia del llibre. De l'estranyesa no? que ens sobta doncs, amb moltes coses quotidianes d'altres cultures, no? Exacte, vull dir, aquesta és la gran gràcia del llibre, per exemple, arriben a llocs mítics com Samarcanda com, eh, per exemple, la mateixa capital del, del, del, de l'emperador del, del Kublai Khan, que la ciutat es diu eh, Shangdu, sí. que és la Celebre Xanadu. Saps? La Celebre Xanadu, sí. que surt les cançons. Sí, i sí, sí. Pues la Celebre Xanadu era un lloc mític que ningú havia vist i que, com ara diem, el Shangri-La, no? o sigui, aquestes coses que que, que ningú ha avisi que tothom se les imagina com una mena de paradís a la Terra, doncs aquesta ciutat era la capital de l'imperi que del, del Kubalaikán. D'aquests de llocs que fan somiar, no? Exacte, no? i llavors ells anaven, diguem-ne, fent realitats somnis, d'alguna manera, perquè anaven avançant per aquesta ruta de la seda en direcció a l'Orient, mm. i anaven descobrint tots aquests llocs mítics que, que, que la gent europea, a partir de la, de la ignorància i d'un esclau que havien agafat d'una guerra no sé que els vivien explicant-nos una sèrie d'aventures que s'havien magnificat i allò havia, havia creat un mite, no? un mite, Un mite, un mite geogràfic, un mite cultural, el que sigui. I ells ells n'aven descobrint tota aquesta sèrie de mites i n'aven dient, "Si sí, sí, doncs això és com diu el mite o no, no, això no té res a veure." Que és a més, que tampoc no podies contrastar. Exacte, <ríe> no podies creure, no? <ríe> dir... Perquè no podies agafar un avió i anar a veure si no, realment era així. Exacte, en absolut. A més a més, el llibre, clar, el llibre també té una sèrie de, de, de control controvèrsies, podríem dir, perquè, clar, és la seva paraula contra la de tothom, no? perquè és una cosa que és un acte de fe. Després, això que et comentava abans, com que era una època quan es va escriure... És que potser primer et voldria comentar com es va escriure el llibre perquè això també és tot tot una altra tota història, història. to una història resulta que el, el Marco Polo quan ja havia tornat del viatge ell marxa em sembla que és amb 14 o 15 anys cap a, cap a l'Orient, i torna amb 41 o 42 anys o sigui s'estàs no sé tot vida gairebé. tota la vida tota la vida i quan torna amb els 40 anys fets a Venècia ons es casa la seva dona es deia donata i té tres filles vull dir, s'estableix i fa una vida ja més sedentària però sempre a disposició d'algun govern de la República de Venècia que aleshores era un govern poderosíssim en el mediterrani De fet era el que tallà al bacallà al costat del català, podríem dir o de la corona de la Corona catalana aragonesa i sempre estaven en guerres i en històries i bueno, sempre el cridaven al Marco Polo perquè era com que era viatjat, el xicot sempre quan hi havia alguna visió. que si havia alguna aventura marina doncs el cridaven amb ell. I en una d'aquestes aventures marines va haver-hi un, una guerra amb Gènova, que era una altra potència de l'època i tot el que van perdre els venecians i el pobre Marco Polo el van agafar presoner i el van tancar a una presó de Gènova que es diu Malapaga que ja amb el nom ja ho diu tot, no? <ríe> bueno, doncs ell eh, devia tenir 45-50 anys, aquella presó es moria sentiment, l'home s'avorria a base de bé. Com però, imagina't, però, està acostumat a viatjar tota la vida, no? Clar, allà tros a la presó, tancat, però va tenir la gran sort de trobar-se, o sigui, ell era, era diguem-ne, l'aventurer, el viatger, i a, a la seva cel·la o al costat hi havia un personatge que era un, un literat, era una persona que escrivia, que era un tal Rustichelo de Pisa, no? I aquest Rustichelo de Pisa... Uh, el Marco Polo li va començar a explicar la seva vida. Que mira, vam aquí, vam allà... Diu, espera, espera, espera un moment, aviam, aviam... Diu, tot això que m'expliques farem una cosa, jo ho escriuré. Ah, o sigui que no escriu pròpiament el Marco no. Polo tot plegat. No. Ah. O sigui, el Rustichello li fa de biògraf. Mm. No? I aquest Rustichello, que era un tio, era un literat, era un escriptor de l'època, va escriure el, els viatges de Marco Polo, o aquesta la, la descripció del món, que després s'ha dit en francès, perquè ell o sigui, ell era de Pisa, sí. però la seva, la seva llengua d'expressió cultural era el l'Anguedoil de l'època, perquè vestia més, no? perquè quedava com més... <ríe> més com de classe més... alta. Quedava com més eh, europeu, universal, sí. eh, eh, diguem-ne, des del punt de vista cultural, el francès era una eina més de, de, de difusió, que no pas uh -huh. l'italià que es parlés a Pisa en aquell moment, que també era un italià molt fraccionat, perquè els, els venecians parlaven d'una cosa, els, els, els, no sé, els de, els de Florencia una altra, etcètera, no? I llavors, el Languedoil, el francès de l'època, que també no era francès ara, Diguem que feia com una mica de, de coiner, que en diuen els grecs, d'aquesta llengua universal que més o menys tothom en literatura en tenia. No? I aleshores, uh -huh. el Rustichelo de Pisa va escriure... Els viatges de Marco Polo a l'escripció del món en francès. És a dir, que ja ho escrivia amb una intenció de projecció no? d'aquest llibre. Exacte, va dir això és molt interessant, a tu et sembla que, que no has fet res, i jo crec que des del punt de vista literari això és un llibre, eh, no devia dir bestseller, però s'ho devia imaginar Que això pot interessar molta gent, no? Exacte, no? I aleshores, va, això es va començar a estendre aquesta història a la presó que aquests dos feien això, que un explicava els seus viatges per Catai, que era el nom que aleshores tenia la Xina, i i, i les seves aventures amb el Kublai Khan, i que l'altre anava escrivint la mm. la, la pel·lícula, no? sí. podríem dir, la novel·la. I eh, això es van anar estant per la presó fins al punt que es va fer tant... Vull dir, va ser una cosa que va crear tant l'atenció que la gent venia a les portes de la presó i a sota la finestra a sentir com el Marco Polo li transcrivia, li n'ava explicant el viatge i l'altre anava escrivint. O sigui, sentir les aventures, diguem-ne, per la finestra, com podien, no? I va ser, vaja, una festa popular, d'alguna manera. De seguida va ser... O sigui, abans d'estar escrit el llibre, ja el màrqueting va funcionar... I a la gent, quan va sortir, ja l'estava esperant, exacte, no? Ah, exacte, l'estava esperant. Però aleshores, això que et deia de les controvèrsies, què va passar? Que, clar, això era un manuscrit. No mm -hmm. hi havia impremta, repetim, era un manuscrit. Aleshores, el Rustichelo aquest va fer el seu manuscrit, però després la gent, com que li interessava tant el tema, en van començar a fer còpies i còpies i còpies, i cada còpia algú hi afegia una mica de la seva collita. No? Això no es fa. Exacte, amb la qual cosa vam, vam arribar a finals del segle 15 començaments del XVI, quan la impremta ja s'havia desenvolupat mínimament, en què teníem 150 manuscrits del Marco Polo i els seus viatges. I no? quin era l'original, ah, quina era la història mira. original, aquí no? Aquí està el problema, aquí està el problema. Mm. Aleshores, s'ha anat estudiant, evidentment se'n va fer una, una versió impresa del Jean-Baptiste Ramuzio, va fer una, una versió impresa dintre d'una col·lecció que es deia Navigation et Viaggi, o sigui, hi ha una col·lecció sí. d'aquest tipus, no? I va fer una, una, una edició impresa al començament del segle XVI, que diguem-ne és la que era la que semblava la més correcta, podríem dir, no? Uh -huh. però, clar, endenia... però ara ja no ho sabem, no? Tampoc? Bé, de versions de versions impreses se n'han fet algunes més, però aquesta, diguem-ne, ha anat és conservant com Exacte, com que va cada impresa, uh -huh. ja va tenir l'avantatge de poder-se conservar més. Però, tot i així, la versió que ara podem llegir, que és aquesta que ha editat proa, surt d'una un, cosa d'aquestes molt curioses que de vegades passa, que van trobar uns investigadors anglesos, van trobar a la biblioteca, eh, em sembla que es diu eh, Epistolar de Toledo, bueno, a la biblioteca de la Catedral de Toledo, sí? per entendre'ns, van trobar un manuscrit d'aquests. I no es corresponia concretament... No Aquest corresponia, és el de Proa. Exacte. No es corresponia... Això va passar als anys 20 o 30 del segle XX, eh? o sigui, fa bastant. I no es corresponia a la versió impresa, sinó que era un 50% més llarg. Ostres! Amb la qual cosa, clar, els estudiosos van dir coi, si és un 50% més llarg, pot ser dues coses, que sigui... Afegits. Molts afegits i moltes invencions, però que dintre d'aquest 50% hi hagi coses del Marco Polo. Per tant, ho editem amb el risc de passar-nos, mm. però ho editem així. I aleshores aquesta és la versió, diguem-ne, que ens ha arribat ara. Es va editar en anglès per, per, per aquests dos senyors que eh, van fer aquesta, aquesta edició a partir del que havien trobat a la catedral de, de Toledo, com que eren anglesos doncs ho van fer en anglès, i a partir d'aquí aquesta, diguem-ne, és la versió que ha quedat com més oficial de la descripció del món del Marco Polo, no? i és la cara que ara podem llegir. De nhi do la història, no només amb la història que ens explica Marco Polo, sinó amb la història que hi ha al darrere d'això, de, del manuscrit, exacte, exacte. no? Sí, Perquè sí, totes sí. unes circumstàncies i coincidències que també en una cel·la s'acabi doncs, compartint-la amb algú que sàpiga escriure i sàpiga valorar les seves mm -hmm. vivències, no? És, és, curiós, és curiós, són llibres d'aquests que, a més a més del que diuen, tenen una història al darrere, i pel que fa, per exemple, a les controvèrsies, també hi ha grans atractors d'aquest llibre, que diuen que això no és veritat, que això s'ho inventa la gent, que el Marco Polo aquest ni tan sols va existir. En fi, ui, ui. El, el de sempre, no? Vull dir, sempre hi ha aquest, bueno, aquestes es coses. Això també es diu de Shakespeare. No? Exacte, es diu de tothom. Sí, es diu que de tothom. això dels grans es diu, se es sempre es diu. Es diu del Lope de Vega i sí. es diu de tants altres. No? Vull dir que, i, I també doncs, diuen, per exemple, que com és que el Marco Polo va anar fins a Catai, o sigui, la Xina, i no va veure la Gran Muralla, si la Gran Muralla estava construïda. Però resulta que ell va passar per un lloc, que és per un, per un congost, on la Gran Muralla allà, diguem-ne, la mateixa naturalesa la eh, l'etapa, d'alguna manera. No és tan visible, no? Mm. Però tot i així diu, a la mà, però eh, no més, més d'hora l'hagués hagut de veure. Mm. Després també, quan fa la descripció de, del, del, del, dels vestits que porta la gent de la Xina, eh, s'assemblen massa els vestits venecians i els vestits turcs, i el món més o menys conegut d'aquella època, i clar, hi ha qui se n'estranya de tot això. Però clar, com que hi ha hagut aquest aigua barreja, aquest barreja aquestes clar. aportacions extres de voluntaris sobre el llibre de Marco Polo, doncs clar, aquí eh, segur que hi ha coses, evidentment, que no són certes, però és allò que eh, se non aver-ho ben trobat. A <laughs> doncs clar que sí, més, com dèiem, com que en aquell moment tampoc no podien contrastar i anar a viatjar i veure una cosa o una altra, doncs va fer el seu servei, no?, de, clar, clar, de conèixer naturalment, altres naturalment, mons i de fer somiar una naturalment, miqueta, naturalment, no? Naturalment. Doncs Marco Polo, ah, com dèiem, Proa és l'edició d'aquesta uh, la descripció del món. que ens vols aportar ja per, per acabar d'aquesta edició? Una cosa que jo crec que cal dir-la i, i, i està bé que sigui al final. Aquest llibre va ser un llibre de, de capçalera d'un senyor que es deia Cristòfol Colom. Ah, sí? Sí, va ser el seu llibre de capçalera. El va fer viatjar. I aquest viatge de Marco Polo amb aquest final a Katai i a Sipango, aquest, aquesta Xina i aquest Japó mítics, va ser el que el va moure amb ell a buscar la ruta per l'altre cantó, la ruta per Occident. Uh -huh. O sigui que... Gràcies dir, al llibre exacte, es coneix. Exacte, exagerant molt, podríem dir que gràcies al llibre aquest uh, tenim Amèrica, no? Sí, Hòstia. sí, sí. Home, és allò, l'efecte papallona, no? Sí, sí, no? l'efecte papallona, Doncs aquest manera, llibre, d'alguna sí, manera, sí, sí, sí. ha inspirat, perquè i segurament no va ser només el Cristófol Colón qui va inspirar a fer viatges, no? Clar, clar, però els sí, més famosos, sí, sí, sí, sí. doncs sí. Bé, doncs, com dèiem, encara estem, nosaltres no de vacances, però estem en estiu, en temps que encara la gent pot viatjar una miqueta, i si no ho poden, doncs també ho poden fer amb aquestes aquests llibres, sí. com és el cas de la Descripció del Món, llibre de les Meravelles de Marco Polo, uh, editat per Pro, però que també trobarem en altres, Cal tot altres i que decisions. potser no exactament amb el mateix text. No, aquesta, jo diria que aquesta és la bona. Aquesta, aquesta és la bona. <ríe> <ríe> Molt bé, Jordi, que moltes gràcies per tornar una temporada més. Uh, T'esperem totes les setmanes per aquí juntament amb la Dolors i que ens trobem aviat. Molt bé, moltes gràcies. Que vagi bé, bon dia.